Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miq, takojmë vësht sot në ditën e shtun për të vazhduar emisionin ton Rruga drejt Allahut. Jemi duke folur në vazhdim e moralit praktik. Me thënë të nderuar miq, para se futem në studio, isha pak konfuz në vetëm tema. Mendoj se theu të gjithë për kën atë cilën ne jetojmë. Sot në shumë portale të ndryshme, në shumë minbere, në shumë podiume jo islame, po ftohet për shëntërimin dhe legjërimin e asaj që është morale e jo moralit. Nëse ne mundohemi të jemi të huaj mes tyre portaleve, mes tyre podiumeve, mes tyre mbrerave jo islame për të folur për muralin. Por si unë dhe juve, ndoshta ndjejmë për brenda një lloj mldhefi, një lloj zemërimi, për cilin mendojmë që sot, me muralin praktik të flasim pikërisht për këtë. Ne zot përshkruajmë përshkrim e poetike, se cili do të dindë të përshkruante në modelin e ti, në formën e vetë. Le të përshkruem se cili gjëndin cilën ndodhemi, dhe i drejtojim me njëherë, duke ruarë mrisë ardhe hoqës tonë, të ndërruarë, Allah e ndërruarë dhe shpër bleftë, që është për ne, me ne, shdojë mision për trajtuar këto probleme, sotë për mblefin, për zëmërinit. Hoqëm në një sërë dhe të të të pastaj për bërë një përshkrim për atë që u bëra vonë para ne për bërë përshkrim politik do të kemi nevojë për të vënë figura letrare zëmrimit ndonjëherë të duket sikur një mal të biem i kokë të duket vetë i huaj me sa sa që ti kërkon të flasësh sa merr në fundit kur ke të folur për pikat e morale praktik është bërës me fol është turp me fol për turpi është folon për turpin për Vjearin për modestim për durimin. Sot do flasim për mblëfin, thëm Hoxh, pse mblëfi, pse zëmrimi. A është e njerëzoria jon apo jo? Bismillahirrahmanirrahim. Ne falem Allahun, ne falenderojmë dhe vetëm prej ndihmë dhe falë kërkojmë. Falosim Zotin që levona që lavdaza dhe bekimet i jen mbi mësuesin e njerëzimit, të dërguar në fundit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ata që i ndin katrog ditën ditën në fund të kësaj bote. Amin. Njëriju si kryes e Allauta Zovogjel, pa dushim se me gjithë përsusëmërin që Zotë e ka kryuar, e ka, du më thonë, aspekte që shpesher e shfaqin të metet e ti. Dhe njëriju njetë në kësaj bote, ka lënë në për situata ku në masë të madhe provokohet durimi ti provokohet nga njërë ndoshta edhe qëndrimi ti të saktuar dhe ju gjithmonë njëri ju ndoshta reagon me njëherë. Por uh, frenimi i këti reagimi grumbullon njësësi të madhët të mlefit mranda njëriut i cilin një e qovë se nuk dinë si të menagjen me këtë mlef, shpeshkare shpërthije mund tjetë me pasuja shumë të rënda dhe të këqia. Nga njëre madhideve shpesh hare këto pasoja mund të tin shumë më të kthijes se vet provokimet që ka qenë. Dhe nëse besimtar, eh Allahu azza wajal na ka porositur të na kaftuar në shumë vende në Kur'an madje dhe vet i dërguari sallallahu alajhi wasallam na ka mësuar se ne si robt e Allahut azza wajal për kundër provokimit. për kundër ndoshta hidhrimet që na shkaktohet dhe mbëlevë që na grumbullohet në duaj gjithmonti më të mot dhe një formë maturis është, dhe një formë urësis është frenimi i këti mlefi. Andaj, të jesh i mlefosur, të hidroesh është gjë normale. Nga se njeri u që nuk hidrohet, këj njeri shpeshere e dëmëtën vetë në ti. Nga se njeri u, si kur shërë thëtë i bërën Kajmë, Rahimullan, forca hidroese që është ai, është një sistem mbrojtë si ti, që mbrojtë. Gasnjësinu hidro kur njerit e e cënoi integret në diçka ti e di mësoni për ti e e më pomen kur treguam se ndimi i hidruar njerit fillon pak si të smrbosen nga sulmi dhe nga padresia që neve na e bojnë mirë po ky hidrë sikurse do ypsh e pres begati alla të zhel që është që është domethën fuqi shfrytzuese e njerit andaj domthon fuqi mbrojtës është hidrimi ndërsa so, fuqi shfrytzuese është ypshi shumë begati që në rrethoj Nuk do të kishë muzit të shqytzojmë, po të mështë ishte kërkesa epshit. Apo, mirë po gjitha këtu duhet të jenë të frenuara, të jenë nën kontrol të njëriut. Pra ndaj nga njerë dhe se njerë për shambu të thonë, të falër, përse po hidhruash? Hidhrimi nuk është reflektim negativi njëriut. Nuk nuk reflektojnë ndë një mangësin, ndë një të me të kajka. Në nërmali shumë mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund mund Andaj nga njërës hidruar dhe të të sot që s'ku që i ftyrë ati nga hidrimi. A po, mirë po, aja që e, duhet të mirim me te, e, se a është në regulojo është për qëfar po hidrohemi dhe si po ragojmë kër hidrohemi. Këtë duja më në mërëndësi, nga se vetë hidrimi nuk është aja që duhet të në shqetson, ose nuk, e, nuk kemi duke kërkuar nga njërë që mos të hidrohin kuhër. Këtë të shumë normalë është njerëzore që ne të ndim të dhuj... pa, zëmërimi apo mldhefi? Po, patjetër. Folim për realitetin që ne jetojmë dhe veçanë kurat bëhat po. Për këtë që për për po flasim për muralin. Vetëm sot nuk ftohet. Nuk po them si puna jon që jemi më thën thirrësi shamba të face pastor për të ftuar në muralin e pastor, por të tjerët nuk flasin po të luftojnë duke të vend ty të, të, të keqën dhe duhem e legjëruar dhe shëntëruar ato qës jo islame. Por hochet ti më thoj që ne duhet të kufizohemi dhe ta qartësojmë konceptin e drejtë të këtij mldhefi që ti et brenda edhe kë mldhef njerëzor natë që zoti i kënaqet apo jo. Pëdyshëm. Do thotë, nuk është e kërkuar nga njeriu që kurrë mos të hidhrohet. Kështu që kjo është një kërkesë utopike, e pamundshme. Nuk mund të realizohet imi njerëz në hidrohimi. Edhe krijesa më e përsosur dhe më e dashur Allahu xh le vole Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem hidruaj. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe vrejën e fytyrën e tij hidhrimi. Naç aq nga njerëz shfaqej Në fëtyre, se është aleyhi, Salah, po, adim, thash, a është një faturë dëndesë është hidruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, ajo çfarë duhet ta dim thash, është për çfarë hidrohemi dhe ajo për çfarë ne hidrohemi, a duhet të jetë gjithmonë e të njëjtë niveli të hidrimit apo duhet të dallon? Do të thotë hidrimi për këtë dhe për atë nuk është i njëjtë. Këdhën... Dhe këtu thjenë ka dhënë Po, na ka dhënë udhëzime dhe dhe na ka dhënë domthonjë msim edhe porositet mjaftueshme të dim ndaj nuk është një si kurse hidrimi ndukujtë për shambullë për ndë një padresi, po thamë kushtu kushtimi ishtë padresi të vogëlë që dikushja ka bërë, ndështë edhe pa qëllim mund që ndështë dikush të godet me makinë pa dëshirë, pa qëllim, por ja ka ndodhë dhe dëmi nuk është i madhe, kjo mund Shka këton të hidrim, mlef, që farë ndodhi? Apo, në regullë është moj hidru për këtë, nuk mund të busë qeshesh për bal të i aksidenti. Mi për dalën kjo për bal, për shemë mund dokuji që e, të maltretën vazhdimishtë, duke shpifur ndaj tje, duke të akuzuar, mlefi që grumbulluat. Në këtë rrasë nuk kërsiuk se mlefi grumbulluat në rrasën e parë. Për ndaj islamin amështë që të kemi dalim. Por këtash dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk hidhruai asnjëre për gjëra personale. Do të thotë kur bën fjalë për të personalisht nuk hidhroi kur. Do të thotë nuk është hidhur kur pse i ka thonë magjëstar. Nuk është hidhur kur pse i ka dhënë çmendur. Kur për kët nuk është hidhur. Mecnuar identitetim thonë personal <të> nuk është hidhur për këtë çështje. Dhe <të> nuk është hakmar kur për diç personal. Kur mirë po hidhrohej kur. Edan tuhiket maharimullah. Kjo tha Aisha radiallahu anha, kur shkeleshin kufijt e Zotit hidroi. Kur do kush përshëm bën ndonjë shkelje, bën gjë të ndaluar, bën gjë një të keqe, hidroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pashambull dy njerëz që ankuon për një smundje tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi alaihi wasallam u bënë zyjdje. Dhe u tha, shkëroni tek fëlan bariu, ai ka deve dhe u dha diçka muese se si të sharruan. Dhe ata u shrruan, pasoj çfarë bën avarand bariun çubori mir i, i grabiten devë dekad. Dhe kur ndajojë dërguar i sa selam për këtë mosmirrënjohje për këtë rebelim të ult, apo ata padum u, u hidhrua shumë pejgamberi sa selam dhe, dhe, dhe u grumbullua të kanë një mbledhje me të vërtet i madh për kët çfarë ata du kishin bën. Prandaj normalisht kjo është çështje e madhe, nuk mund të tolerohet, nuk mund të ish disponuar për bënë shkile të till. Andaj fillimet islame neve namsonse Hidrimi është normal, mirë pa duhet të dalën sitata nga sitata. Për shfar hidrohemi një. E para dhe e dyta, në mësimit islamet do tëtë në këdrejtim në mësojnë se si duhet të reagojmë një Momenti momentin kur grumë vëllot në dhejfi. Atër ndovim e pëtjet të hoqë për parë se vim ke në dhejfi që ne e tha më është njerëzorë dhe është normale, kemi një transmitim që sot më thënë shpeshet gjem nga gjellarë dhe e më bërgjli bre e në nërsta a tjetë mosu zemro, mosu trishto, mosu hidhro. Ndoshta mund të kemi një paqartësi në përkthimin e këtyre fjalëve, përpara po. se të vijmë te ajo që kur dhe për çfarë hidhrohen, si mundet ta shpjegojmë fjalën në profeton Sallallahu alajhissalam që thot mosu zemro ose mosu hidhro. Do të them nuk e di si është shpreha e saktë, më tepër. Po. Fjala është për një hadith të pejgamberit Sallallahu alajhissalam që ka ardhur me pyet një njeri pejgamber, oj dëgjuar Allah, më porosit më desh. Dhe ndryguari, se të më tha, la tagdab. Në arabesht ka arë fjole agadab. Apo që e, në basta asaj që tash unë kam informata, e, më përse afërmi është mësu hidra. Nga se zemrimi nuk është hidrim. Mm. Te mund të zemruash nga mi kujtë, për shumë, përse nuk usilë mirë, por nuk i hidruar nëjti. Hidrimi nuk është. Zemrim është diqë, e më te për emocionale, të ka prejkë në zemër diqë, por nuk � apo trishtim trishtim matë për katbaj me friksimin dikush ka friksuar aq shumë saqi trishtuar nga lajmi që i kanë dëgjuar se nga pamja që ka parë andaj mendon që trishtimi nuk ka të bëjë me këtë mosu trishta nga se nga njëra trishtimi nuk ka të bëjë me mua apo është është është dëgj befas dikush befas frikson dat trishtimi është i gatshëm apo pamja e befasu shumë trishton andaj nuk mund të mosu trishta do të thë që jashtë me apo por mosu hidra në këtë rrim i dërguari so sam ka pas për qëllim, ju jo mos u hidhni nga zërat e hidrimit është normal në situata të caktuara, mirë po mos shpërthejnë hidrimin tënd. Qase ky njerëz që ishte art tek pejgamberi so sam ishte i njëur për shpërthimin e tij në hidrim. Prandaj i dërguari so sam sikurse e ketë njohur vënderuar, do thotë gjithmonë në kështellti ka pas parasysh gjendin e pyçit. Dhe ju jo të gjithve ju jo jesh punitur njëjtë. Një Nukush e ka pyetur për një pyetje, ka thonë ai dërguar në mëkëshellor ka thonë ë, uh, cila është puna më e mirë? Ka thënë dërguari Sallam, hmm. respektimi prindve. Diku i ka thënë, ë, uh, puna më e mirë është namazi me xhemat. Diku i ka thënë kjo, diku i ka thënë, kti i ka thënë mosu mosu hidro. Çdo ku te ç'i bëva. Po, ande kti mungonte, ë, i mungonte kontrolli mbi hidrimin e tij. Për këtë e dërguari tha la takdap. Ky neri do thotë hidroi për gjithë shumë të thjeshta. Ata mosu hidron, nuk ja vlen për çdo gjë të hidrosh. Për këtë i tha o dërguari llat. E tjetër të tha mosu hidro. Ai fillojse, po seri mos udhëta, 3 hera. Apo mos udhëta, rri qet. Po t'ksihoj, andaj kënyri kishte problem se shumë let ndizej. Edhe i tha mos udhëta 3 hera. Ne të kuptim që mos u ndez më një herë, mos u hidra për çdo gjë dhe mos spërthe në hidrimin tënd. Edhe këtë profetion të sëllum, në e Sallum praktikisht më tregove që asnjëherë nuk është mërzitur të hidhuroj për veten e tij. Absolutisht. Po tim kë ajo për çfarë hidhuroi? Më ha, të përfersëm rohemi. Hidrimi, po. Hidrimi teknjeri është dy lloje. Hidrimi që ka të bëjë me natyrën e njeriu dhe hidrimi që ka të bëjë me fenë e tij. Dom hidrimi njerëzor dhe fetar. Njerëzor dhe fetar. Hidrimi njerëzor, njeriu është i kërkuar të sa më tepër ta minimizoj. Edhe ekzistimini i tij e edhe më tepër për ndikimin e tij. Dom mund s'mos hidrimi. Për shembull, irrita ksoi bëhet në ditën e dim. Senkëd bot njerëzit kan lakmi, kan zili, kan kaç kuptime, nuk janë të gatshëm të verifikojnë lajmet, nuk janë të gatshëm të jenë korrekt, si duhet e kështu me radhë, andaj si pasojë e mungesës të gjitha këto që përmenda, apo shpresoj njerëzit dinë çë të bëjnë shkelje. Kuptoj normalë ka çështë. Nuk ka vlerë për njerëz të hidhur. Nuk ka vlerë. Dhe këtu drejtona ka mësuar që duhet munduemi që ë provokimin që na bëhet për të hidhur, tash ndërrojmë në digjitet doka kuptuara që na thuhet në, në kontekstin jetën. Të për shembull, një e kam përmendur disa herë, ë në stadhë të jetë misione ku to që kemi pasë bashku, ë një njerëj Imam Safiu Rahimullah, ekishte një do të thotë një nevojë që ta çep të një xhubë, do një një, një pallto për vetë tij. No. doamuri materialin për kët gjube, për kët palto dhe e dërgoj te kroboçipsi. Roboçipsi tha, "Ky njëri vaspectj na na na kllam për dorem, mos të shpërthejmë ndryma." Eun do ta provojë këtë deri sa si qëndron këvet. Apo dhe çfarë bوري? E e çepi shumë bukur palton, mirë po, njëri mangë e la shumë të gjatë dhe shumë të të hapur. Tjetri la shumë të mbyllur. Ne më është ashti për atë Një gjubë, një njëri që, që në djoba, në njëri çik ka elegancë, nën dal bukur para njerëzve, mezi pran që ta merr teshën, gase normal. Kjo çefi ti del bukur dhe tash në moment kur ti prind provokosh. Me... Normal, normal. Dhe ai po se i futi dy duart e po asë bëhet fjalë për një provokim. Do normalisht, arsukisht tash ti drejt hidrot. Pse më ke prish materialin? Ma ke prish çefin, ke bërë kët, skuhet drejt ti provokosh, ka drejt ti hidrot. Mi po shikoj qasni më mshafjet nga sekresën e personalikës, ska të bëj <një> ndihmë fetare. Ëh. Ishte personale dhe i tha, "Zotë shpërbleft, nga se me vërtet nuk më ka rënë ndërmend ajo që ty të ka rënë ndërmend. Këtë mëmçikë që lon të të të të gjer, po të hapur, këmë shërbën që ti futi libra te kur të bieshiu mos më lagën. Do sa kjo që ke bërash tamam nuk më duhet për diç tjetër. Andaj zotë shpërbleft e ke çep, më bukur se çka kam kërkuar. Andaj kjo të kërkuar në të përditshme. Apo një një njeriu i tha, i tha Hati me Asam ka qenë njëri mençur, i tha, "Është në situatë paksa dogu, konfliktuese," dhe i tha, "Nëse më thuaj një fjalë, 10 të të them." Atë ai tha, "Vallaj, nëse i thua 10, asnjë gjë nuk e ndjen." Shika këtë reagim? Po. Në kundërtet. Prandaj njeriu duhet në në në në situatë kur bëhet fjalë për të personalisht, mos të hidrot. Mundu të dije të qosë tjetër, apo me dhën një ignorim komplet. Komplet ignorim, ignorim fillimisht me nefsit. Po. Se nëse kërkon hakmarrje, çfarë patot, ç'ka thënë, edhe vetë jota po, injoroj kërkesën e njesit, dhe vepro me arsyeën dhe logjikën e besimin tënd. Apo, ngase këtu nuk e ulën të hidhruash. Apo, për këtë situatë saktuar, normalisht kur dikush don të bëjë padrejsi, vardimesh e keçpërdor bucinë tënde, atë hidhrimin duhet të jetë sikurse përmandasi një lloj, si një lloj uh, si mjet mbrojtës. Apo, ngase njerëzit pa pa po, që i hidhruar uh, nuk kuptojnë. Pa. Se bëhet çka për një shkile serioze. Por thonë këtë raf, njeriu sot ka mundsi, duhet të jetë sa më i qetë. Meqenë me dhe me kthem një medalje këtë tjetër. Absolutisht. Pra sikurse e kam përmendë sot pionetore mundohu që nga lëngu i limonit të bësh një pije të ëmbël. Apo ajo është rasti është është e thartë, nuk është domon nuk është e ëmbël, po nuk Aspabre. mundi Minë po të ëmbël. Mirë, po ti bë bëj të ëmbël atë. A ka fjalë nga jera që në thua dikush na në provokon, nëse janë familje, nëse ta burrin uksilit me gruan si duhet, gruaja me burrin uksilit, më ndam të kalojë kërcerë. Jo për çdo gjë të ndalemi, zonjë, njerëz janë shumë, zot na ruajt, shumë mirë me imcilna, për çdo gjë. E pse më thë? Edhe jo tash ndaloj tash çeram, kalojë ë ë ë ë. Kalojë. Nuk duhet për çdo gjë të ndalemi. Jo jem hidhur, pa masëru kët, nuk kanë ndhrime. Po te kalojë. Te kalojë as punë e thjë, është mosu më ma gjë. Para sa është personale. Dorso a e dyta që është fetare është edhe po neismu se ne si hidrohemi për shembull kur a shkelen kufit Allahuta subjal. Nëse një u duhet të shkojë në xhumë, kuha xhumos është është shumë burra djemtri musliman që kanë obligim të falin xhumën, dhe brenda rrugës nuk vijnë të falin xhumën. Nuk mundi mi diferente, to nuk mundon asë. Gjë. So sa që është gjithë thjesht, jo për këtë gjë ne hidrohemi. Do është ky edhe kur të bëjmë Ndjenë time personale, unë nuk reagoj, nuk largasoj që time tash imponu dhe dhundë shumë, por, se, pa dyshme se... Ndjenë bëndës mëske ka hidërimi. Pa, pa dyshme, ka hidërimi. Gjitha në shumët edhe, uh, për shambull, hidërimi dhe më lefi uh, bëjmë piesë të brendës mështun, atër kur dikosh, padrësisht, ja ofendon dhe jakuzanë muslimant. Në me qanti ha gjalarat. Për shambull, kur thuat për gjalarat se janë, eh të dhund shumë ekstremistë janë të paguar, janë para historik, janë hojllar të cilët eh nuk punojnë për të mirën e popullit. E kështu më radh, nëse ke nuk është më personale. Pse pse po ofendon hojllarët? Jo për shkak të emrit të tyre, po, apo të fisit apo. Të... Absolutisht, po për shkak të fesë, për shkak se të enë të ndbrojtjes së fesë. Dhe përmes tyn Allah xhallëbona mm. po e ngjall fen e ti. Dhe prandaj do të sonë njerëz që u pengon rrizimin e Islamit normalë godosen këto simbole për të rënëuar simbolet e Islamit. Mndafoseni atëherë kur njerëzit për shembull me papërgjësi e han Ramazanin. Bota është agjërueshum, muslimanët duhet të ngjërueshm, po ai pa kurfë turpi han pik ditës së këtu më radh. Edhe kena shqetson, na shqetson apo na na na hidhron dhe na mndafos la kulisia ekstreme mm. që ndonë nga se si kjo ka bën me shkeljen e parimeve të, të Zotit Xhela Xhelalu. Andaj ktu po ktu Ma diën, këtu situata dhe mos hidhrimi mund të jetë më kat. Ëh, mund të jetë më kat. Nuk është sikur se para. Tek hidhrimi personal, ë kërkohet minimizim, do so, sa më tepër e minimizojmë shpërblihemi. Do so, sa këtu nuk kërkohet maksimalizim dash, po them me me rrit. Jo, ka se rritja e zvoglimi varet pishitatos. Por po them se duhet domosdoshë që të na shkaktohet një lloj hidhrimi brenda çfarë po ndohet me këta njerëz. Çfarë duhet të bëj këta njerëz? Ka janëista njerëz. Si mendojn këta njerëz me dalin para dhënës në këtë gjendje? Si mendojn këta njerëz që t'i japin llogarinë Allahut Azuxhel për keqëprimin e fesë, për keqinferimin e njerëzve? Si mendojn këta njerëz nesër që do të dalin para dhënës duke shpjuar duke akuzuar për burrat e mirë? Ata kanë hidran? Ata kanë edhe edhe derisa nëmla fos. Serio, jo? nëmla fos? Por megjithatë, tashmë i fem mbetet ë mrana vetë ston, po flas gjithmonë për veten ton. Dhe nganjëre Mos hidrimi, mos hidrimi është pjesë e zbejhës e imonit. E këto t'i që më ke fazë të hotë shumë, ku është faza që unë duhet vërtetë të ndjej një loj hidrimi për blëndë, ku është kufir i saj, më thënë, që unë mund të të shpërthej, apo jo, a ka frenim? Këtë pjesë e dunjas, më duhet se dhe një përgjitë që është mi gjithmoj që robit të frenohet. Oh. Edhe ku unë duhet të frenohem? o si du tjetë ragimim, të është faza e parë, në, nëse nuk ndjej një, një, një loj hithërimi, a jam gjuna fëqar, apo jo? Eh, Mohamedi, sasë më ka thonë, valë, të... men ra amin këmën kërën, fel ju gëjrë hu bëjedi, kush nga ju eshenje të keqe, letë ndryshën me dhërën e ti, fe in lëmi e së të të të nuk mundet, nuk dhune, bilisani, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të a shërfë bi qalbë mazamëti leta leta uran leta hidrohet për këtë që po ndot o edhe kë dhaf ul iman epokë është pjesa më e dopt të besimit se ti i moj dopt andaj s'po ki mund si më reaguos më gjuh s'po ki mund si më reaguos pas me dor ka mbet më zemër e çi bie s'njo s'tas më zemër pas soi mos qobesin çfar besimi sikur thot ibn kaibrahim allah çfar besimi ka një i cili sheh do ku shkil ku fet allah do të thëjë do nuk e drot A dokje le zon për këtë skelje. Çfarë besimi ka njëu që është tërë këtë lakuriçi dhe amoralitet dhe të përhapur dhe nuk heterod për këtë gjë, është normale për të. Tjetoret islam kanë thënë që kur kanë punë të këq që janë smurulla, një ov dit ka mbeti shtrir. Nga jë çfarë ka pa është e mundshme që njerëzut bojnë. Do të thotë nuk nuk ka cin kët, aq e thjesht. Ebuderra radiallahu taala anhu ka marr pjesë në çlirimin e Kipros ku një pjesë e kanë shlirua muslimat, që në atë ku? Dhe, kër është shliru Qipëra, muslimat ka, e, e, e kanë marë atë vend, qëfar kanë do? E kanë pa e buderte në një, një, një vend, në rrugë, dikun, duke qarë. Kamë se po qanë sot? Në shkosë kipë se qanë sot? Së se du të busjesht, së se du të egzoesh, nga se është ditë kër Allah u Gjallona kanë dihmuar që dhe një vend takimi nisi muslimat ku e përhapim lëshën fene Çfartha bodarda? Sa nuk çojë para që fa na kanë dhënë neve, por por çojë para që ju kanë dhënë këtyre njerëzve. Ata kanë qend rahat, kanë qenë mirë, kanë qenë në në komoditet ndër rhati, në shtëti të dyra. E kundërshtuan urrën e Zotit dhe u bën të pavlerë për Zotin, andaj Zoti gjelëvola në sulm ndive nga çështjet e dunjas që këta ti pushtojmë. Po çaj për ta apo çaj si çka gjendja tyne? Si ka ta ju besimtar? Edhe këta kanë ka luftuar me ta dhe kanë të për gjendje tyne. Ku është ne që çojmë për për vllazët tonë, motrat tona, nëna cikimi si që si duhet, baballat nuk kanë sikur si të duhet, ku el mos i mase duhet. Dhe kusher ka marrë këtë që është shumë normale, shumë real, po hajri inshallah do bëhet mirë, mirë gjendja. Kush hidhrimi për hir të Zotit? Këtë kërkojmë, hidhrimin për hir të Allahut. Sikurse gëzohemi për hir të Allahut, duhet të, të hidhrohemi për të Allahut. Dhe nuk është gjë ndormale. Kalojmë nëpër rrugën tona, shohim grumbull njerëzish, apo që i bënë Allahut mëkat, të s'ta bën pshypje kam frikë se një lloj një lloj ë uh, inferioriteti që ne hasim. Jimi bën inferior për shkak të farkimit të shumë më katën. Do të na kushton shtohet në besimin tonë ndaj porosit të Allahut në shoqëri. Nga se nuk është e lijuar këtë lloj të vërtet. Unë spo flas në rrafin e veprimit. Çfarë po bëjmë ne në rrug kur ata po shohim? Kjo është temë tjetër, çfarë duhet bëjmë. Por, e mrena kura të bëjmë? Për çipon ndihmin i mren kur ata po shohim apo të dhëm. Apo hedrosh Më shumë se me, a, a hidrojsh më tepër dhe është ta për një njëri që nuk e falë në mozën ose e handë rëmë atënë publikisht, a për këtë hidrojsh më tepër, a për po hidrojsh kër dikosh e shkel gjishtën të në të këmës pa qëllim. O dhe ma shpesh, shumë ma shpejt nasku që të tyra për një shkel e të gjitë pa qëllim dhe kujtë edhe hidrojme se kër e shojme dhe kenë shkelizotitë. Kërdë fakt, kërdë fakt, anëto duhet të jemi të kujdessumë këtu. Shpes mos e ktar të kohë që të qëjmë për veten ton, përpara se të qëjmë për, për, po. për të tjerët. Do të ndrimë, po, pikërisht po. Do të vime një pyetitër Hoxh me lidhje me mllëfin dhe do doja pasaj në fund një këshill drejt për së drejti me të cilët do t'cunohemi dhe do mbipje mua si po do thosh as si xhamat, kur Hoxha i cënohet, por shkak jo të emrit dhe figurës së tij, por shkak të mesazheve që ai përcjell. Dhe një më nin mbëriti që përcjell mesazh jo moral, veti dënohesh me ligj nëse do të thuash një llafrat pjesë, do të vinë menjëherë një pjesë më dy të hocsh pasi të so. shkëputemi hapësirën e shqorter. Të, so. të nderuar miq, shkëputemi hapësirën shumë të shkurt për të marrë opinione në lidhje me mldhefin, me fshehën e mldhefit, me fshehën e, e zemrimit dhe kthehemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën me to pyetje që anoncuan në pak më sipër. Si mendoni, është trimri me mbajtjen e vetës ku njeriu zemërohet? ë uh, mendoj që përmbajtja e vetes është një luftë me vetveten. ë uh, mund të them që është disi e vështirë, por që ë uh, mendoj që është diçka e mirë të përmbash vetveten, uh, do të thotë uh, ke fituar kundrejt nefsit, kundrejt vetvetes. Edhe ka dobi tek vetja në radhë parë, edhe tek njerëzit që të rrethojnë. Sepse arrin të bësh diçka të mirë, arrin të ndalosh diçka të keqe. Së si mendoni frenimi i mldhefit është cilësi e njerëz me karakter të fortë apo atyre me karakter të dobët. Mendoj që mldhefi, a të frenonë mldhefin, është disi e vështirë. Mendoj që mldhefi nuk mund ta frenojë çdo njeri. Ka shumë njerëz që që nuk arrin zem, zemrohen shumë edhe e nxjerrin mldhefin te çdo njeri. Mendoj që ky është gabim, sepse shkakton shumë keq kuptime, shkakton shumë gjëra që i bënd të ashtet dhe përndohesh më mrapa, përë ndaj du t'kesh një, një karakter të fort që t'a frenosh më lefin. E, si më ndoni, qëfar do bishë ose qëfar dëmër si lë vetë për mbajtë ose frenimi më lefin ose zemërimit? Besu se frenimi më lefit ka më shumë dobi se sa dëmë. Sëpse të, fre, të frenosh më lefin, do thot të ndalësh një qëka të keqë që e bënd për momentin dhe përndohesh më mrapa. Ka shumë dobi. Arin, në që fërëndonë mlefin, më rrësh shumë mardoni me shumë njerës. Uh, unë më ndojë që është ësht, tri mëni, do më dhëmë kur zëmë është, kur në zëmë është, më shtë shfaqës, do më dhëmë, atë mlefin, do më dhëmë tek të tjerët, po të më bashkë brenda vetës dhe të luftohës, do më dhëmë brenda vetës tënde, do më dhëmë. Më shtë shfaqës tek njerës i të tjerë. Duke qenë se është, zëmrimi është një gjë negative, është një cilësi negative për për një personin domethënë, prandaj duhet do domethënë mos me mos me faç ose ta shfaqësh me persona të cilët të të kuptojnë. Domethënë dhe të domethënë të kuptojnë në mënyrën se kur ja ti jaim zëmuar dhe të japin këshilla për me heq këtë zemrim. Kjo është fënimi i mbylefit. Mendoni se është cilësia e njerëz me karakter të fortë apo atyre me karakter të dobët? Frenimi i mldevitun mendoj se është njerëz me karakter fort, pasi të pranonë mldevin është diçka shumë një cilësi shumë e mirë. Dhe për shkak të kësaj ti sjell dobi edhe tek vetja, por ashtu edhe te shoqëria duke frenuar mldevin. Kjo është më më shumë e, si mendojni, dobi, qështë, mlefë, së shumti. Ëh si mendoni, çfarë do bish ose çfarë do më sjell frenimi mldeve, frenimi gjatë zemrimit? Uh, Fërënimi Mlefit, zat, do më dhe në gjatë zemimit në qofte se ti e ndalonë Mlefin, ti kje dobi uh, të kvetja jote në ratë parë, po edhe tek, uh, mjë, mjë disi, të kë një disi, shocëria të që të rethonë, do më dhe uh, në uh, gjep cilësit e mira të, të, të njërëzit e tjerë. Uh, jep një drit, do më dhe njërëzit e tjerë. Po cilësit dobi të këqia as, ashtu si që është uh, në dobi, sin morale, domethën, edhe në fizikë, jep do me do, jo, domethën pa flas për, për domën, domë morale, pa ashtu fizikë, pasi ti e në çoftë se shfash domethën mlefën tën, ti je e, je negativisht e, si për prindin tën domethën, në rastin në çoftë se mbrohesh me prindin tën, si ashtu fizik mund të jesh në domethën do domë fizikë, pa ashtu edhe morale domethën. Kjo është pa durshim që vetë për bajtë ushtrimëri domethënë sepse dikush mund të ketë shumë shpatulla xjera, edhe mund ta shfrytëzojë këtë shpatullë për të thrahë njerëz në rrugë apo për të bërë gjëra të tilla, por më trim është ai i cili e frenon këtë. Dhe ajo është pa të dushim që vetë përmbajt është në të rinëri e madhe. Fërnimi më lefit më ndonis është cilësi e njerëzë me karakter të fort, apo të ty e me karakter të dobut? Uh, edhe kjo është uh, cilësi e njerëzë me karakter të fort. Dukë e qenë se ti je i avë, do më thonë, që të frenësh vetën tave, të të dhe, atër e të rgo që ti keni karakter dhe e ka likë të karakter për gjatë viteve. Cilat janë dobit ose dëmë që i vi vinë një jutë gjatë fërn Do bitë që vinë një rjutë gjatë frenimin në lefet e në që aji mund të jargohë do më thënë nga shërët shumë dryshme, mund të mos thot një fjal të keqi që mund të jathot dikujt në rast kundërt, dhe shumë shumë do bitë tjera, por një kosisht e dhe shumë do me tjera. Frenimin një lefit përmendimin tim është një gjë kresore njët një rjutë. Qësë është jafta frenoje mlefin, aja të erë bënë shumë, për vetën e ti edhe për të j Të nderuar mishëm i këthyrë për sëri në studi në pjesën e dytë e misioni tonë për flansim për frenimin e mullimit, frenimin e zemrimit. Ho, të zhëmimin pjesën e dytë <coughs> për sëri. E bëm dhe ndam besoj e to frenimin, mlefin dhe zemrimin ku është njërëzor dhe ku është fetar. Kër vëzitë profetë janë sallallahu alesallam nuk është zemruar, nuk është më dhefosur ku është cënuar për sënëllitit i ti, për vetëm t dhe duhet të fërënojmë dhe, dhe futim keshka që të ogja, po... Po, përmana fillemesh, do të se njeriu me gjithë uh, uh, hidrimin e arsujetuar, ko arsujet për të hidruar, po nuk ko arsujet për ta uh, shpërthyar hidrimin uh, një të pa kontrullar për bërë tjere. Ndaj, nga njerë njerëzit përzim e një, një gjyreve. Tho, po, të si mos tja bëjë kështu të kurqarë më ka bërë? në rregull, Ajford ka bërtui ai, e meriton që të hidhrosh. Dhe meriton që kështu të veprosh, por nuk bën kështu. Prandaj ë kur bëhet fjalë për ë hidrimin personal. Apo dhe këtu thar duhet jemi shumë të frenuar. ë mirë është të i dimi se shkaçe që, që ndikojnë në kët frenim. ë që mos spërthejmë, mos të jemi arrogant mosthemi vulgar apo po kujdesen fillon toni pas ndrimit mos spërtheim ndrimimin ton po timi të matur dhe timi të frenuar e di kurse të punoj po do po du, si të bëhemi frenuar flasim ke frenimi personal që është natyror e njëjta po përse të thinnë po edhe pse di sa pika mund të përdorë edhe tek fetar por po flas fillimisht për kët sektor për kët lloj e para është që ë njeriu duhet ta di se nuk mund të a përfiton zemën e njerëzve duke shparthyre në mlef, por duke frenuar mlefin. Përndaj, frenimi mlefit duhet të dhishë se e bën armikun mik, ndësë so shparthimi mlefit e bën mikun armik. Përndaj, për zgjad, a dëshën të i shtash meqt e tu, apo dëshën a ta që i ketë i humbës? Si, a ta i, i, i humbë, meqt e tu i humbë, në qëfë se hidroash, shparthen, je vulgar, je arrogant, i humbë meqt e tu, njer Uh, pas taj dërshi që të rrimë të nga se do të ruën gjithë mund, edhin që një fjallë sh të shpërthanë, një vëpremë shpërthanë më amirë nuk përrimë të, lërgun për ti në edhe Allah Gjallahu Ala i ka thënë vetë pejgamberi S.A.S. Uh, fe bima rahmeti min Allahi lintelahum li te mëmshtirën e Zotit ishe i bunë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t vulgar shpërthys në hidrimin të ndajtyre le në fatë dhumin haulik ata do të dh iknin nga ti kush ashap të pegamirës me gjithë sa e kandash pegamirës Allah o thot no, no, no. bucejo të ndajtyre ka bërë që ta tjena fartije por në që uftotetishe të përshambull përshdove prem ta ofendosh këtë ta shpërthesh uh, hidrimin të në bja të mlejfin të në bë këtë le në fatë dhumin haulik ata do dh dh të iknin për ti edhepse në ashap të pegamirë Çfarë themi për dikën që s'do të bëj? Andallahu Jellalu Vel ala that, domethën kur na porosit se si duhet të sillmë atë që ka bërë keq, po Allahu Jellalu Vel ala that, s'dohet që të japim të mirë. Po duhet të i themë më të mirë. Ase nuk ka bërë keq, duhet të i themë më të mirë. Po të themë të mirë, fa idha alladhi baina ka u bainahu adawa. Ka të shoh se i kthen më të mirë. Oth nga nga nga një edhe hidrimi mund të jetë të i kthem më të mirë je dros, por i shumë i motor dhe ai e vrense ti mund të shpërthosh edhe më tepër, po gaboi, edhe ke mundsi, po e mod, kjo kjo është mirësi për te. Andaj nganjëra edhe menaxhimi i hidhrimet apo si shprehi e revoltës, dhe asoj të feraj kabur, mm -hmm. por me mundësi të shpërthimit më të madh e frenon, për shkak ti është një mirësi për ti. Andaj Allah thotë, në çështë diktojë pran Me maturi s'ilësh, edhe pëse i dhërosht më merë në kuvecë a këtu, por me maturi, fa idhe lëdhi bejnë e ka u bejnë e u adavë, ndodhë që armësia që i kje ti mediken, të shëndruat aj në waliju në hamim. Në një mikë, që i kështuat s'ka në lani një shak, në një njëri që s'ki problemet e mu, jo, thot, waliju në hamim. Walij është mikë i afert, edhe hamim këtja ka shtuar i dashur. Apo, mikë i afert dhe është ndonë pikërisht ë kontrolli i mlevëdhëndrimit. Dhe tim. kjo është një motiv, është një shkak që mua duhet të më motivoj të më shtyjë që unë të jemi kujdes shumë në ë menaxhim funksion. Po pa dyshim. Ne kemi shumë miqtë dashur. Po pa dyshim. Ne kemi miqtë dashur, kishin të qenin garantinë nga kryesi botrave që ç'kush bëhet po, një kujtë dashur. Po ashtu. Po. E dyta që mund tjetë të jetë për po. se... të qenë të përmend është se ngjarja është e kërkuar që si të jetë gjoks hapur. Ëh. Mm -hmm. Po, do thotë dhe nuk mund të jetë njeriu jokshoper se për çdo situat, për çdo rast reagon, hidhrohet, shpërthën. Ky nuk është jokshoper. Por një jokshoper është ai që si nuk parkon provokimeve, parkon ngarkesave, parkon kërkesave të shumta të atë njerëzve, përkundër përkundër e gjen jokshoper. Ka vend për të gjithë. Mm -hmm. Apo, mm -hmm. do të thot, asnjëherë, sikurse ishte pejgamberi sa selam. Sa provoquoa, sa bën çfarë thon për të, të asnjëherë nuk e refuzesken. Gjithë mund kishtë e vend për gjithë. E përse dhe kjo ka bedhe me faljen, apo si piesë për bërse, do më zdosh me frimin nëjt, për po flast, edhe falja fillen me frimin në lejfit. Nuk mund të falesh në qëfë se nuk i i frenuar. frenuar. Por që otrën ka përmëdoj që faljen në do kemi temë dhe të. Pojnë qëlla. Po, dhe nuk po, po, po, dojmë që ne marës në do kemi të emision. Në ke falen, po. Patjeta po mision. Është kjo pjesë s'a? Po, po është patjeta për shkak se <laughs> do. Mod... Vetëm pjesë vetëm sinjalizues atëherë. Po, patjeta për shkak se do të them ndelit me faljen. Ëh. Mm -hmm. Do të thotë, kreçka do të mbyllsim për shkakun inshallah për të faljen. Apo ëh picka pa arës tek fundi i vitit. Nuk mund të far kuptimi ka, ti e falesh dikut kur ke shpërthyer, s'ke lënë gjë pa i thonë, mm -hmm. pa i bërë në fund, pa ta falë. Sa ti tash on duhet më të falti, jo ti më. Nëse ti e shpenzove kreditin e Hidrimit, u kurimo, të skimo kredi për të fali. E kesh penzu komplet. Përndaj, po, po normal, përndaj nësë dëshën që të kesh, të kjetë kuptim fali a njesën, që së tja fal, të kjetë kuptim, a të rjepi kuptim falis me frënim të mlefit. Asë, sikur se, një grua ishte duke vajtuartë e kënjë varë. Kështë e vdikë një ofërtë, dhe pegamberi sasëm kalej pranësaj. Sallallahu alaihi. Ve kur apo duke vetuarte orobleshallahu be sabr. Ai thatin u qdiçfar më ka godit mu. Po të godisë ti do të bësh edhe më kjaç. Ai nuk dinë se bëhet çfarë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo, dosoft moment e shpërjmë lefin. Dhe ë kur treguon se ky është i dërguar i çfarë po bën. Ai u ndih shumë kjaç dhe vrapoi tek i drua, më fal ai drua. Fa inna me sabrin de sad me ulā. Dorimi ka kuptim. Apo dhe kërkin falë e ka kuptim në goditin e parë, pasi si të ato fjallë, normal, e ka hupë kuptimin. Në mund të falën, pa e ka hupë kuptimin. A ne duhet thëmë që njërët shpërthejnë, flasinë, e, e te kalojnë kufirin, e pasaj thëtë në falë. Edhe kërkin falë e këtë hupë një varë kuptimis, në ka se dëmonë, e ke pasë mundësin tjeshtë në të të tërë të pozicion. Përëndaj, si kur shëtë pejka m khairën e dhe sufla dora e lart është më e mirë se dora e ulët ti je në pozicion që ti kërkojnë fale për teje është më mirë nda shumë më e kërkuar nda shumë më preferuar se sa ta bish vetnat pozichet ti kërkosh fale për teje dhe ajo që vendos për poziciont ku do të jesh a do të jesh në anë që kërkojnë tiër fale për teje apo do të jesh nga ata që kërkojnë fale është ndërton e e frenim lëfit nëse e frenim lëfit dhe e menajën hidërimi se duhet, njerës dhe të të vinë gjënëzër, a bënë halat. Në falë. Përshikaj e përshambull, jësufin a lehi samë. Qëfar i bënë më dhazë dhe ti? Me gjithë zulumën dhe padrësin që ja këshim bënë, erdhen pas një kuatë të gjatë që të kërkuin të kaj, do të thot, milë, të kërkuin të kaj, po, ata nuk e një anate, ata nuk e një anate. Dhe kur insufet me bërja të hilin, do të të më uh, kuptim pozitiv, për të marrë vlanet i ofrë veti, dhe kjo është një filim i kthejmi të prinderve të kaj, uh, e bërja për mes vendu së një ene në uh, në të do të të arkë të vlatë po, të ti. Dhe po, kur në zërën nga arkë e vlatë, në qofë se vijet kjo e vlatë i vjetë të me herët. Dhe kjo është mbyi më madh. Mkeni hudhur punat. Po gjithë këta ndëma këto ju makonë për së vdekurin, qysh ata kanë binë se ka vdekur të haru. Sa thon Subhana këta vështë demi ndonë kam pendu për këtë çështje. Vallahi kjo kjo kjo kjo kjo, kjo ndoshta është provokim më i madh se gjithë ato që kanë bërë më herët. Se gjithë në rregull u falë që ka kanë fal se keni gabuar. Ka qenë gabim keni qenë të, të të të ngarkuar nga zilia, kru... jo ja ka fal apo gjithasaj padresia më privuat nga printemi e, e shçecsuat babën, më shitët gjitha këto më bën dhe prap nuk po e zon të maguzën për vjetë? Mi po e mblodhi vetën. Apo asojve sa Allahu Jelal u thotë e mbyllën vetën e tij atë. Si u përbi? Nuk u atham. Se mund të spërthondës për vje mor. E po do ta priste plon. Mi spif dhe i vdekur. Po. Mi po do ta priste plon të mm -hmm. interesisht me. A përshë dhe planën? I po dërej, nga si kërështë një planë të tëterë. Dhe e sëllë i vetë në atë pozitë, që vëzët i thanë, më të vërtit, lekat ather e ka Allahu alena. Ty gjithë mund Allah të ka bët tjesh ma për para një, bët. gjithë mund. Pse, një gëllëti të jemë lefit, apo, dhe frenimi ti në situatë saktuar, e bëri që të tjere të gjurëzojnë dhe të kërkujë fale për ti. A kjo është një motiv Në motivon peshqoc që ti më të frenuar është të mendojmë ne pasojat e këçi të trimtë. Sonjer për shembull i ka hedhur djalin i tij. Fmiu, sepë dhe nga mlef i madh nuk e ka kontrolluar aty duke godit, e ka dëmtuar në shëndet, e ka dëmtuar, do thotë, në në në në aspektin fizik fëmijënit, zonar uet, dhe dim raste të shumta që pastaj jam bërë me vërtet janë bënë me nxjerrsë çfarë i ka bërë fëmijës tjetër po e ka morfond ose njeriu e ka e ka nga hidhrimi i madh përshëndet ka, ka lshuar rrugën e tij është çfarë familja pastaj është bërë është bërë që ti nxjerrsh lipse çfarë ka bër poja kando ose gruaja çfarë ka bër një, një nga hidhrimi pastaj nuk mund gazetaj nuk mund të shlyet më prandaj përderisa e ketë frenuar mlefën e kenë kontroll veprimin sikur se fjalën para se zirë, pa doli, më nxirr mund ta kontrollosh po doli s'ka më kontroll a këtash më ka dal një herë tash e marrin më ndryshme andaj ke kujdes sipas shpresës dhe kjo i duast si po vepron me mbyllifen ton. Prandaj mendoj mirë për pasojat e këqija. Me, me leje në Allah që leualla pasojat e këqija do të na bëjnë që të frenuhemi. Dhe çeta që mund ta përmendim nga motivet shka e shkaqet e frenimit të mbyllifit është njeriu nuk duhet të lejon vetëzit të, të bjen në shkollat e mendjeletve. Apo nga se vjen njëri mendjelet provokon këtë diçka, do t'i aq thën një sigursak. Apo ti në një pozitë ti në një pozitë ti në pozitë atë nuk bën të lën që të bësh në atë shkollë ja, ja. ti ke një pozit më të lartë ti je më i lart në të kuptim moral në të kuptim domthontë dinitetë dhe, dhe krenarisë dhe, dhe dhe karakterit do të le han që të bish në çdo nivel të çdo kujt të fjelusë me çdo kënd apo andaj sikurse pa sikurse e përmana më herë të rastit aiçi ka thon anjer më delehet një rrugë vój ka thon një me an çudituri ka thon ta thon unë dim aq keç për lohem saqë so për një fjalë të 19 i them ty. Tha, ti sa ti thua 10 po ngaun asnjë nuk e ndjen as nuk bin shkolla nuk bin atëherë që nuk bin atë shkolla anjer duhet të ruan karakterin e ti të ruan shkollën e ti të ruan moralin e ti të ruan identitetin e ti që mos bën në shkollë gazet nëse nëse ti me forca të shportën besim apo dhai pasaj të çë diçka ti nuk mund ta fyes sikur të fynai apo dhe pastaj bëhesh i poshtruar. Ose duhet se si të mbetesh i prirë sikur sai. Ta fyosh pasaj adat, sikur të fyunai e pastaj të të të të flliçesh edhe në gjunët e ndër dhe veprat e tua, prandaj kjo nuk ka vlen. Për asyrë do thotë njeriu, do ke rrit karakterin e tij, do ke rrit pozitin e tij, duhet që të fromë të të kujdes në në në fëndimin e liftit. Do shumë shkoqe të tjera që mendojnë se këto mund të jenë sa për ilustrim se si mund njëtë ndihmohet në fëndimin e liftit allon na dimoftojë ju do të qetemi prej tyre që frenojmë dhëfin e tyre në të tilla raste, në të tilla pozita, në të tilla gjendje. Amin. Minutazhi i Kardor ka fundi octs, po ndo të ta mbysh shumë shkurt ndoshta, me një drejt për të drejtin. Momenti kur tënohet Hoxha nga uncili më soi. Dhe lërtjet më thon jo, s'do thoshën më pas më që pyet sa janë 10, 20, 1000, 2000 apo 10, 10000 apo 20000, sado qofsh numri i tyre. Po bëjmë pyetje drejt për së drejtë duke thënë Muë më të në të hojgja i një cili me më mësonë zhdo ditë, se si unë të jem i kujdesh me moralinë, se si unë të cile mirë me zdo njëri i cili të nënë të dretat e mija në jetën time. Dhe vincë atë të tjerë të cilit ligjërojnë dhe shëjnë të rojnë, jo moralinë, duke të cënuar edhe hojgjën tim. Jo hojgjën tim me emër, po hojgjën që mund më mësonë në këto mimbere, në këto vënde islame. Shumë shkurë hojgjë, si të A lot është problem tipet për gjë të shkurtër, për një problem kaq të madh. Nga sonë përmenda, do të them fillimisht se si hidrimi është personal, por hidrimi është për shkak të cenimit të fesë. Dhe ne folëm, ne folëm më tepër për atë personal, nga se kjo është përçmëllja jona, saqoftë ke të xh për fe nuk na bie shumë hidhrua, po të them. Mir po hidrimi që grumbullohet dhe mllifi që na grumbullohet është shkaktuar si pasojë provokimeve të ato këtyre. Mendoj se uh, pika fundi përmena, kshkocet, e fundit që përmenda tek shkoqet e tek shkoqet e 13-it, mendoj që mund të jetë një pikë që peisoj mund të fillojmë parë mend shkoqjet tjera. Ne nuk duhet të lëjmë kurrë të bëjmë në shkolla këtyre. Absolutisht. Ne i madnigjitur Allah thotë antumul a'laun. Unë i madnigjitur, unë më të lart. Apo andaj nuk duhet të përdorim fjalën këtyre. Nuk duhet të përdorim metoda të tjera shpivse, dënigruese. Nuk duhet të përdorim asë terrorin që ata e ushëpëm bine, nga se terror nuk është vetëm vërazja, terrorin maj madhe është nëndot më gullfiatja psikike që i bëjt dikujt, nuk duhet të bimi në këtë shkallë. Një duhet menoj që në gjitha këtë raste të reagojmë si kur që reagojmë të pejgamberi s.a.s. Edha i shqetsoj dhe të senoj ndiri ti në prezint të ashabve të pejgamberi s.a.s. Dhe sara omeni kërkën dhe që atitja këput kokën, e këtitja sh apo mirë për në asë në situat dhe kur i dërguar i sasë sa, nuk e lejë që të bënde këtë. Për këta rësvijën e duhet që ti me të matur, mendoj se në këtë dretim ka shumë që farë të thot, por si përgjë përgjëshma është menoj se të gjithë në i kemi nevoj për një studim dhe ledzim më të shpesht të biografi se Muhammedi sallallahu alai sallam. Për sotë musliman fatkecësht janë shumë të shkyqur nga përdishmëria Muhammedi sallallahu alai është ka ke tun me kem fillimatia ka është shpalli është për ngul Medinë. Medina kanë të kaqë dim një bëder që kanë dhënë eventësitet Uhudin dhe disa ku edin në rastin e mirë po detalet e jetës e të së pejgamberit sot si është sillen me këtë si ka bërë në këtë situasë, si hadithët e tij në këto raste mendoj se na mungojnë shumë. Prandaj para se të mendojmë si të reagojmë, duhet të fillimisht të pasurohemi me biografinë e pejgamberit, madje të thuas sunetit i tij çë poshin fjalët e tij, veprat e tij, apo imitët e tij, çë poshin moralin e tij. Gjithë ato ta jenë ë ti kemi parasysh para se të reagojmë. E pastaj mendoj se reagimi do të jetë i matur, do të jetë në ë do të jetë në do të thotë nën kornizat e lartë shoqërore. Nëse Allah ti kënaqëmëve atë reagime që jenë më dorëzit pozitive dhe mendikim të mirë. Do të shflejt. Do të ndërroft. Të nderuar miq, ishim edhe sot me frenimin e mldhefit. Mundon të qartësoni thmos keçëjet personale, por si përfundim, morëm përgjigjen nga Hoxha duke shprehur që Allahu ta ndroi të as probleme të mira, edhe një herë dhe un e chujnder për zotëtimin që e përcjell fjalën e tij drejt prezidentit e Kameruaj për të thënë si trashëgimtar, profetët që janë këta Hoxhallar, thon ndiqni shembullin e profetit sallallahu alaihi wasallam për të qenë të matur dhe për mos shpërthyer me të njëtën pozicja në shpërthyre të tjertë kundranesh. Në do durojmë, si që në kanë këshiluar këta hoqëllar dhe këta janë shëmë dhe janë. Allah i nderoftë, mos shpresoni të shpërtheni në mlef, por durojni si shkëshiloi hoqë. Selam alikum, rahmetullahi, u brekatu.